«Майне в увазі, щойно ми стрибнемо, у них спрацює інстинкт нас догнати», – попередила Ірма. «Потрібно встигнути добігти он до того входу». Вхід, про який вона казала, був метрів за п'ятдесят. Сама будівля стирчала як величезний палець, і всі її стіни складалися з однакових близько розташованих вікон, нагадуючи стільник. «Бігти потрібно буде швидко, але недовго». Щоправда, був нюанс. До потрібного нам вікна доведеться стрибнути ще раз. Там усього метри три з розбігу нескладно, якщо нічого не станеться. Готовий? – запитала Ірма. – Ти перший. Мовчки ліг животом на естакаду, звісив ноги, потім опустився на руках. «Зараз – Зараз! – крикнула Ірма і відразу стрибнула теж. Я відпустив руки. Ми приземлилися разом. Я відчув різкий біль у щиколиці, але не такий уже й сильний, і відразу побіг слідом за Ірмою. Здавалося, я рухаюся занадто повільно, майже як у вісні. Нога боліла, але річ була не в ній. Просто потрібно було бігти набагато швидше, значно швидше, ніж я був здатний. Знову пролунав клетіт лісового диявола, і тепер йому відповідали відразу кілька горлянок. Я був готовий заприсягтися, що розчув у цьому заклику якісь нові, сповнені тріумфи інтонації. Десь у підсвідомості, промайнула панічна думка, не встигну. І я надав ходу, вкладаючи силу в кожен рух. Вони приземлилися досить галасливо і, судячи зі звуку, дуже близько, майже за спиною. Озирнутися не наважився, боявся втратити дорогоцінні частки секунди. Але, здається, потилицею міг відчути їхнє дихання. Ірма перша підбігла до краю і стрибнула, граційно і легко, ні на мить не загаявшись. Мені здалося, що коли я хоч трохи не сповільнюся перед краєм, то обов'язково схиблю і упаду вниз але сповільнити рух було ще страшніше і я стрибну